Erraz, 2008a mazazpiko, lehen esei hilabetekoaren bilduman, agertzen diren zenbakiek, erakusten dute, orokozki, enpresaburen baikortasuna, lujalde honetan. Hala senditzen da? Uste dudaiet, krisialdi eh, egoera luze batetik eh, ateratzen hasten girela, zetik gira segurazki osoki ateraiak eta beti ondoriak segitzen dute, bereziki dantigien kudeatzeko moldeetan, Baina baikortasuna agerida, e, inberzioa gerauta azkarra goda, enpleguak ere sortzen dira, lantegien esteak gutitzen dira, lantegi berri batzu sortzen dira, eta geroari buruz uste dut e, lantegi buru gehiengoak konfiantza bat duela. Mm. Azpimak ratzeko, aier eh, handezu mezala, enpresen estea euneko ogoia skipitu da, zaitasunetan diren enpresen zenbakia ere apalduz doa, zer kezplikatzen du hori? Bon, egia da, badela, igotze bat salmentetan uh, eta ekoizpenetan. Eh? Uh, Orokorki ekoizpenak eta hobetuz ho doatzi uh, Europa maidan. Uh, pentsatzen dut, dantegiak ere, uh, hobetiko prestatu direla egoera berriai eta haien merkatuaren egoeren uh, kanbiatzei. Uh, inbertitu dute, uh, innovazioa initz egiten dute, formakuntza ere uste dut uh, gehiago egiten dela... Uh, lantigien barlean diren jendeak hobiki egokitzeko berrie berrie berri diwoluz danzuteko eta adaptazio hiek guztiak ezartzen dute e, belastasona balore erantzia, lokaldeari ekonomiaren berezko mugimendua lotua da edo egaiten alda berbat frantsiako aitzineko gobernuak hartu neuxia kere ora i fruitu kartzen itzuela Parte batean behar ba bada hortarik egia, e, uste dut e, CICE Neuriak edibidez ainit ekarri duela lantegiaiz eta lantegiek kompetizia batea zuten, e, tesoreria mailan ere beti zuhurki e, goatzi, eta horrek ekarri du diru iturri pixka bat, hobetze bat bezala arnasa emaiteko lantegiai. E, gero uste dut ala ere orokorki gobernutik aparte, dela egoera ere hobetzen ari, eta es, ipar eskualeriko lugaldeari so egiten manin badugu, e, zeren gure bat azbesteko guziak frantzia maila imain hobeagoak dira, beraz lugalde honek badu alare e, kausitze hobeago bat, hori e, uste dudotua dara ere, hemengo go dinamismo berezi bati. E, Aipatu duzu, zehize uh, hori kompetitibitate kreditoa edo deitu zutena, hori uh, aipatuazen langabeziaren kontra egiteko neugri bat bezala, apaltzea, laire harina da, um, zezeiak eman dituen zemakietan, 0,2 punduz apaltzen da, uh, lan galdezka diren uh, jende gero eta gehiago bada, lujalde untan, zer uh, eskaz da zinez langabeziaren problema hori buru egiteko azkarki. Uste dut, parele leloki ere, oartzen gira, eta nik ez dut ikusten lantegi bururik ez da egunik pasatzen, nune dut anzuten, badituztera lanpostuak, ez dituzten atxemaiten langileak. Beraz, bada hor, dezoreka azkar bat e, langabezean diren jenden aldetik, partetik, eta best aldetik e, eskainiak diren lanpostuen genik. Eta... Gakoa, segura azkida, adaptatzen adaptatzea, langa bezian diten eh, jaunetan drenak, pre, pertsonak, jobekago formatuak izan diten, behar ber, berri horier buruz, erantzuteko. Eta nola no ikusten duzu formakuntzaren behar hori tokian tokiko ere eh, man behar da, behar da maila handiago batean? Poste dut, kasuak denak ezberdinak dilera, lantegien beharrak oso zabalak eta ezberdinak dira, eta ez da erantzun olokorik izaitena, ba, izaitena dit, eta ere langabezian diren e, dienden e, iraganak ezberdinak dira, badi da langabezian txartzen diren gazte batzu, horiek badi duzte formak ontza batzu, edo behar bat da behar dute aprendizgo modu bat zuen bidez e, lanbidean txartu, beste batzuek badute deia amar, ogoi, oita amar urteko... E, bizilana eta horiek berroa adaptatu behar dute e, erantzunak behar dira egokitu kasu bere zibako txer. Bailonako, merkataritza eta industria ganbarak plazaratu du ekonomiaren barometroa zehila betetaik egiten duen bezala Ipare Euskal Eriko Ekonomiaren Osasunaren begi emaiteko Peio Etxeleku Enpresaburua eta CCIko autetxea gurekin azteazken goizuntan presaren alde ekin deitu dokumentuan, eh, gambara horrek, aurkezten ditu, autatu dituen norabideak ondoko urten dako, eta horien artean, pehioetxelku badabat, dena, mugaz gaindiko, merkataritza gambararena, bada jadanik egipuzkoa eh, eta bayunakoaren artean, bi artean deitzen den eh, egitura hori, eh, egitura horrek, orai hartioz, zer ekajidu? Egitura horrek, eh, bitertaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketaketak bitert... Karitza edu antolatzen, azken finean, lantegi bat interesatu delaik arglo batean egoaldeko, edo, mugat beste aldeko, beste lantegi bat zuekin jartzeko, biarteanen bidez kontaktuak eta eta arremenak sortzen dira, hitzorduak antolatzen dira, eta horren ondorioz, gero, negozio ituriak sortzena aldira, alde bat etik eta beste dat, lantegien harteko ere garatzena da. Konkretuki, adibidez, merkatu berri batzuidek itzenaldira, gu bi artean bidez asigira eroski taldearekin lanean, eta horako etxempua iniz badira, mila lanteki baino gehiagok bi arteanen bidez hagemanak eta loturak sortu dituzte mugaz biadetako arteko lantegiekin. Hmm. Erten zurai, merkatuak ideki ez dak konkurentzia irrisko bat, ez dakit irrisko bat den, baina, ez dak konkurentzia sartzen hor, uh, uh, bidez gipuzkoa jen eta hiper-euskal erikoen artean? Enpresen artean? Nik ez dut ikusten, uste dut egoaldeko eta hiper-aldeko ekonomiak gerauta interkonektuak inter dilela eta holako egitura baten bidez uh, 2 Lugald, lugalden e, e, abantail hoberenak direla azkertzen, garatzen e, eta batak bestea duela gazten eta azken finean balore erantzia sortzen lugaldea rentzat Hor, e, Nafarroa ere sartuko da, beraz e, irugartean edo izanen da Nafarroak e, beste bat zuren garatzea albidetuko albi du? Sekurazki, Nafarroak, Nafarroaren ekonomiak baditu bere zaugarri beleziak, e, eta horrek ere ekartzen haldu e, berrikuntza bat. E, ez da, Sekurazan ahantzi behar, ipar aldearen zat, mugaren asko zandiagoa dela gipuzkoarekin behinu, e, eta, eta historikoki ere izan dilabeti harremanak, beleziki e, ipar eskoleriko baranek aldea eta Nafarroarekin. E, beraz nik dut, e, Eh, iparaldeko ekonomiaren zata, Nafarroaren den hurbiltasun hurbiltze horrek laguntzen alduela eh, ekonomia. Zoin dira gakoak diren xailako, agroalimentarioa behar bada ipatzen alda? Hori dut harik ez, eh, Nafarroak badu eh, agroalimentario xaila azkar bat, eh, laborarimundu eh, azkar eta produktibo bat ere bai, eh, eta deia arrebanak zabalak eh, dira, eh, Gutsi dira laborari laboralietxeak dituztenak erosten edo luzernak edo lastoan afarroan, dituztenak saltzen ien bildotxak, behinan gauza horiek ganezake azkartu argituz, denen hobelenaren uh, zat uh, izaiten alda, eta gero nafarroak ere badu industria askar bat, uh, bereziki uh, uh, auto egite yeah. sektorean, eta horrek ere uh, jakinez iparaldeak badura gerautakeiago uh, subkontratatze. Uh, asker bat, ber bada, ekarzen ditu garapen diturri e batzu. Beriz haipatzen badugu e mehkataritza eta industria gamaraka atreha txosten hori, badira sei lan agdatz, ondoko urteetan garatzekoak hori etaik bat haipatu behi duguna, beste agdatzetan ikusten duzu bat bereziki e importantea, gara heu <hazitzen> Bai, bada bat bereziki dena biharuko industria edo geruko industria e Lantegia lau puntio zero doitzen dena e, nun, e, inovazioa initz e, behar den sartu lantegietan. Ba, eien e, kudeatzeko eta e, funtzionatzeko moduetan. E, izan diten, barne anturaketak, baina nire e, ingurumenari lutuak diren e, keskak. E, gaur behar ditugu hasmatu, bihar e, ingurumena ez dutena kutsatuko eta eran ezak ere... E, Ener eien energia ekoiztuko dituzten antegiak Eta inovazioa e izango da Ekoizten diren uh, produktu eta zerbitzuetan, Nola beti ukran uh, Aintzineko golpe hori uh, Merkatuetan ahalbezain egukitua izaiteko Eta horren bidez uh, uh, Konkurentzia merkeago baten Rizkoa uh, basterteko Beho etxeliku uh, empresa buru bezala aipatzen balin badugu mementuko aktualitate politikoa lan legearen erreforma eh, bero beroan eh, Emmanuel Macronek plantanez argiduena eh, langileen botatzeko edo langilen bai, langilen kamporatzeko egestasun eh, gehiago emanen luke lege horrek lantegi bajneko ajemanaren iraultzeko Ba, ideia bat uh, bada, horren uh, gibelean, zuk nola ikusten dituzu uh, neurri behioriak? Seeki ez eh, ditut ezagutzen ongi, eger iteko beraz juzatzeko zaila zaita e, erabilizu hitz batzu, lantegiak botatzea eta behar, hendik ez dut batele ikuspuntu hori e, e, lantegi batean diren haremenei buruz e, mm -hmm. uste dut lantegi buru bat eta langile bat ergar separatzen erarik beti haustura eta eta ez gau sitze bat da eee eh? eee se paraketa beti bortitz edo edo min garri bat da bipartean zat ez da gogotik itinen gauzabat eee gero eh, gero eh, agermanak bai, eh, sindikatuak eh, eh, pishkabatu bai, eh, da bai hori uh, gaur egun lanteki gehienek egier da edutera sindikaterik Barnean den elgarrizketa bataz bestean eta gehiengoan uste dut nahiko erretxa dela, bere zeriki lantekik ipietan, lantekik buru ditu bere langile langileguziak, eta hanga langileguziak ezakutzen ditu eta hien burua egunelokoa gemana da, eguneloko elgarrizketa eta egunelo bat besteak elgar behatuz da hain zinarazten. Ez dut uste e, gaur egunkudeatzen aldela lantegi bat e, buru bakar bat hetxia eta e, e, elkorra delarik bere langileak buruz, eta seintxu berean e, ez da gauzak, ez dira gauzak irresten, langileek, pentsatzen mani madute, hien e, e, lanantegi burua beti ebasle e, e bat dela, uste dut e, gauzak amankomunez eta proiektuak parte katuz dira gau, gauzak kudeatu behar. Hortaz gain, emaitzen du, enpresari enpresan berean negoziatzeko, negoziatzeko parada ba, lan baldintza batzuk, horrek, empresaburu bezala? Ez du kezkarik sohtzen, nola bereko enpresa batzu ezariko diren konkurentzian lan baldin zen gainean? Ez dakit nola gauzatuko diren gauza, gauza oieke. E, alde batetik egia da, pentsatzena dela, gantegi batzu tentatuak izaitena dira lan baditzak kaltetzea, e, behar bada, diru, iduriz bedaren diru gehiago e, bastertzeko eta kompetentziai geiteko. Baina, bestaldetik ere, biharko gako bat izanen da, talentu boberenak horbilaraztea, uh, atxikitzea eta fidelitatea sortzea langilean ganike. Eta beraz, uh, uste dut, hautsi mautsi baterat, uh, elzerat obligatuak izango direla. Peio, etxeliku, hoitara ziko dugu, e, beraz, enpresaburu zirela, e, merkataritzata eta gambarako autetxe ere bai, eskertzen zitugu gurekin izanik goizuntan, eta pasa Mire que hay cosa